Bilgune bat izan nahi du Ikergazte Kongresuak. Ikerketan Euskaraz ari diren gazteak, ez baitira beti arkitan emaiten, aukera aukango dute aldiuntan berean lana Euskaraz ari Ekonomia, historia, zuzenbidea, medikuntze edo psikologia, arglo guzia kelkartuko ditu Ikergaztek, eta hori da bere berezitasuna, miren Josu Oma Echebagia, gertakariaren koordinatzailea. Oikoena izaten da kongresuak oso espezializat. ...ak izatea gai oso espezifikoetan kongresu honetan berriz disziplina desberdinetakoak eta lor desberdinetako gazteak biltzen ditugu eta nik usteet hori xidela garrantzitsuen aguretako eurek jakin desatela nortzuk dabiltzan ikerketa egiten eta zerdan ikertzen dutena. Ikuspegi orokor hori euki desatela. Polingel ikerlaria da zuzen zuzenbidean ikergazteren bigarren edizioan parte hartu zuen eta hariketa hori guztoku kant zuen. A, hariketa bat da bereziki zure lanean gehien eta piskat bakarrik ziratu zure tesiaren aintzinean eta batzutan uh, anzten duzu zure ari gorria eta horrek uh, kartzen du aukera bestei uh, presentatu zure lana laburbiltzea eta sintesia bat egitea zure lana eta gainera bulgarizatu zure lana ez da batere hitz itz elarri Eta zuen lana, proposatzeko aukera duzue hotxelaren ogoita bila arte, iker gazteren gunean, beina proposamen horiek batzorde zientifiko batek ebaluatuko ditu hautatu haintzin.